Nabi Musa alaihissalam menegakkan agama Allah yang dilawannya tak tanggung-tanggung. Melawan musuh. Banyak orang sanggup. Tapi Musa yang mau dilawan ini bukan sembarangan. Siapa yang mau dilawan? Ayah angkat yang rumahnya pernah ditumpangi, yang makanannya pernah dilahap, yang setengah kehidupannya bersama ayah angkat. Ayah angkatnya itu bernama parau. Orang Barat menyebutnya parau. Orang Islam menyebutnya Fir'aun Fir'aun Allah sebut nama Fir'aun dalam Al-Quran Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Apa yang dilakukan Fir'aun untuk memadamkan cahaya agama Allah Cahaya itu masih kecil lagi Macam cahaya lilin Dia mau padamkan, dia mau padamkan, dia mau pukul, dia mau hembus. <tuh> Tapi cahaya itu tak bisa padam Bagaimana cara dia memadamkan? Buatnya razia Pak polisi jangan tersinggung Razia Semua anak kecil, ibu hamil yang baru melahirkan Tangkap anaknya Potong hidup-hidup Oh bukan tanggung-tanggung Itulah yang disebutkan di pangkal surat Al-Baqarah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Yuzabbihuna abana'ahum Anak laki-laki semuanya disembelih Wayasta'ayyuna nisa'ahum Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup Kenapa diadakan razia potong anak ini? Karena dia menengok dalam mimpinya Bahwa nampaknya anak kecil menari Apa namanya kepala? Mahkota Mahkota Diambilnya mahkota Maka dia pun kumpulkan semua penasehat Watimpir namanya Apa Watimpir itu Pak Ustad? Dewan Penasehat Pir'aun kumpulkannya semua Hai para dewan penasehat pertimbangan Firaun ya Pak Firaun Ada apa tadi malam aku mimpi mimpinya apa aku lihat ada anak kecil terus ngapain anak kecil tuh tiba-tiba ditariknya mahkota dari kepalaku kira-kira apa artinya itu kata dewan penasehat pertimbangan Firaun ini ada anak yang baru lahir dan dia akan mengambil kekuasaan kerajaan dia pun makin takut itu yang dikumpulkannya itu dukun-dukun semua makanya kalau ada sekarang camat, bupati, gubernur suka berdukun itu Fir'aun Fir'aun itu salah satu cirinya suka ke dukun yang tersinggung salah sendiri berarti suka ke dukun banyaknya cuman dalam dulu namanya zaman dulu namanya Kahin zaman dulu namanya Araf sekarang namanya sudah berubah Pak itu dukun Bapak ya bukan saya tak suka ke dukun lalu itu siapa? Penasehat spiritual. Oh. Siapa namanya Ki Joko Bodo? Siapa namanya Ki Gendeng Pamungkas? Ustaz tak takut kalau disantet mereka? Takut juga. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Al-Ladhi illa yadzuru ma shayun fil ardi, wala la fil Dengan nama Allah Kalau kau sebut nama Allah itu Tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit Apa yang ditakutkan? Bismillah Asal kau sebut nama dia Tak satu pun bisa menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit Asal kau sebut nama dia Itulah maka nama anak kita Gandengkan dengan nama Allah Nama anak bapak siapa? Abdullah nama gandengkan -gandeng dengan nama Allah. Nama itu tak akan diganggu oleh syaitan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wafur, Abdul Somad. Itu. Baik dengan nama Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Dia. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis Apa ditakutkan Allah? Detak jantung Fir'aun, Namrus Semuanya dalam genggaman Allah SWT Dibiarkannya berdetak jantung itu Dibiarkannya darah itu mengalir Apa beda orang baik dengan orang tak baik? Semua detak jantung orang yang ada di dalam masjid ini Bernilai ibadah Hembusan nafasnya ibadah Kedipan matanya ibadah Detak jantungnya ibadah Lintasan fikirannya ibadah Tapi orang yang jahat, yang zolim di luar sana Hembusan nafasnya dosa Lintasan pikirannya dosa Langkah kakinya dosa Sama-sama hidup di atas muka bumi Allah Tapi yang satu menuai pahala Yang satu menuai dosa Mudah-mudahan sampai akhir hayat Sampai mati, sampai malaikat maut datang mencabut nyawa Semua hembusan nafas kita bernilai pahala Semua hembusan nafas <tuh> Saya Pak Ustaz memang jarang sembahyang tapi hembusan nafas saya ini bernilai pahala. sampai <SILENCIO> <SILENCIO> dimuliakan Allah. Maka Firaun tadi pun ketakutan, menggigil dia mimpi. Ternyata raja-raja, penguasa-penguasa yang hebat-hebat yang zalim-zalim setingkat Firaun itu nyalinya ketakutan bukan dengan musuh berhadap-hadapan. Dengan mimpi pun dia takut. Makanya ibu kalau ada mimpi, ibu mimpi aja takut. Begitu bangun, pucat dia. Ibu kenapa pucat? Mimpi saya posan. Apa mimpinya? Suami saya kawin lagi. Baru mimpi ibu. Apa-apa itu. Ibu nak mimpi, apa nak galak? Apa ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Allah SWT maka diadakanlah razia semua ibu yang melahirkan anak tangkap potong anaknya di situ skenario ilahi bermain apa kata Allah wa au aina musa kami kirimkan bisikan ilham kepada ibu Musa namanya Yohanes Buk Yohanes, ya, kau takut anakmu ini dipotong oleh pasukan Firaun? Ya, an arti susukan anak. Ah, ini ciri ibu Musa. Apa cirinya? Menyusukan anak. Suruhnya susukan. An arti susukan anakmu. Fa'in khut ya lahi, kalau kau takut anakmu ini nanti disembelih tentara Firaun. Fa fil yammi masukkan dia ke sungai Nil. Bagaimana memasukkan anak ke sungai Nil? Buatkan kotak kayu. Jangan kotak spermi. Habislah kena air. Buatkan kotak kayu. Masukkan anak ke dalam. Kotak kayu tu bahasa Arabnya fitabut, tabut, bahasa Arab tabut Bahasa awak tabui Masukkan anak ke dalam kota Setelah itu dihanyutkannyalah ke sungai Nil Jangan kau takut Ibu-ibu Baru melahirkan anak Anak disusukan Masukkan ke dalam kota Sang Hanyutkan ke sungai Sia Saya mau nengok Mana ibu yang sanggup menghanyutkan anak Ke sungai Sia, mana orang Disuruh hanyakan ke Sungai Nil Sungai Nil bukan cuma Sungai Siak Sungai Nil itu buku gelombang Luas besar di Afrika utara sana Dari mulai laut ujung Mediterania Masuk kota Alexandria Terus ke Mesir Terus ke Sudan Terus sampai ke Lembah Victoria Sungai terpanjang di dunia Luar biasa Masuklah naik ke dalam Datang Syekh Rasul Masya Allah motor ya Sheikh Rasid, dia one lah anak muda yang dipanggil Syekh Sheikh Rasid, bapak ibu dah kenal? Hmm. Kalau belum kenal nanti foto-foto sama. Bila. Lalu sampai mana teh lupa nggak? <muchan> <muchan> Terusnya. <muchan> <muchan> Lalu kemudian kata Allah Taala, 'Lah takafi, jangan kau takut wahai Yuhane'. Wa tahzani Don't be sad La tahzani Jangan kau sedih Bahasa Inggrisnya, Don't be sad Sudah ditulis bukunya oleh A'id al-Qarni Judulnya Don't be sad Jangan sedih Karena penyakit yang menghantui manusia ini Pertama Takut Yang kedua Sedih Kenapa orang kedukun? Karena takut Kenapa orang korupsi? Karena takut Kenapa orang stres? Kenapa sedih. Kenapa depresi? Kenapa sedih. لا <tuk> تخافي. Jangan kau takut. ولا <tuk> تأزني. Jangan kau sedih. Ibu-ibu yang sedih. Jangan kau sedih. Setelah dihanyutkannya anak tadi. Apa kata Allah? Inna رَدُّهُ إِلَيْكِ Kami akan mengembalikannya nanti kepada engkau. وَجَاِلُهُ مِنَ mursalin. Nanti kami akan jadikan dia seorang Rasul Allah Maha Kuasa Sudah berapa orang mau memadamkan cahaya Allah Satu Namrus Mati masuk nyamuk Satu Fir'aun Fir'aun akhirnya mati juga Bagaimana matinya Fir'aun Matinya Namrus Masih lagi agak keren sedikit Namrus mati kenapa? Kena nyamuk Firaun lebih jelek matinya. Firaun mati kenapa? Tersedak. Ah. ma ketika air itu masuk ke dalam tenggorokannya di laut merah? Mati. Makanya waktu dibelah dadanya, mumi ditemukan garam dalam paru-parunya, karena dia tersedak air laut merah. Saya sampai di Mesir, masuk saya ke museum. Museumnya di samping Tahrir Square, ada bangunan merah macam batu bata. Masuk ke dalam, di lantai bawah ini ada batu-batu, batu makam, patung-patung di lantai dua tempatnya Firaun. Ruang Firaun, lantai 2. Naik saya ke atas. Pas mau masuk ke dalam datang juga ngeri-ngeri sedap saya. Saya baca ayat kursi berapa kali masuk saya ke dalam saya tengoklah fir'aun fir'aun dah nunggu saya dari pagi pangannya begini begini sangat kepalanya arah ke sini kakinya, saya tengok rambutnya rambutnya macam bulu jagung warna merah macam mana anak funky juga merah. mulutnya begini hidungnya mancu wanjung sih allah saya tengok semua saya pandak dari mulai rambutnya lehernya ujung tangannya kuku-kuku kakinya yang memanjang saya berani di situ karena banyak turis-turis yang lain anda sendiri cabut juga saya ya allah inilah dulu untung ada security di situ kalau tidak saya tinju kan sekali kepala seganlah ya kan tidak boleh yang memotong anak-anak Yang ada di Mesir, Yutha'biunam inilah ni orangnya. Al-Yaumanuna jika hari ini kami selamatkan engkau, Hai Fir'aun bi badanika dengan badanmu tak hancur dimakan oleh ulat-ulat yang ada di laut merah yang ada di Sungai Nil. Al-Yaumanuna jika kami selamatkan engkau, bi badanika dengan badanmu. Untuk apa Allah selamatkan? Litakuna aya supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang sesudah engkau mati Namrus mati Firaun mati orang kaya mati orang sombong mati karena ada lagunya tuh orang kaya mati orang mati, mati.